42. fejezet Személyzeti vezető 1962. január Harriet, Water, Weekly Mason és maga Elizabeth is úgy vélte, hogy munkaajánlatok százát kapja majd, miután ott a műsort. Egyetemek, kutatóintézetek és talán még a Nemzeti Egészségügyi Intézet is megkeresi. Annak ellenére, hogy a Life magazin mit hordott összeról a közkedvelt tévés személyiség lett belőle. Csak hogy nem az történt, amire számítottak. Sőt, semmi nem történt. Nem csak hogy nem hívták, de ügyet sem vetettek az önéletrajzára, amit több kutatóintézetnek is elküldött. Hiába volt népszerű műsorvezető, a tudományos világ ferde szemmel nézett rá, mivel kétségek merültek fel a végzettségét illetően. Két elismert vegyészt, dr. Meierst és dr. Donátit is idézte a Life magazin. Mindketten azt állították, hogy Elizabeth nem tekinthető tudósnak. Ezzel el is volt intézve. Kénytelen volt szembesülni a közhelyel, mi szerint a népszerűség mulandó. A legtöbb embert csak a kötényt viselő, sütőfőző Elizabeth Zott érdekelte. Bármikor visszatérhetsz a műsorba, mondta Harriet, amikor Elizabet egy halomkönyvtári könyvvel a kezében, és hat 30 a sarkában megjelent a szobában. Tudod, hogy Walter még masszívesen visszavesz, ha akarod? Elizabeth letette a könyveket. Tudom, de nem lehet. Annak viszont örülök, hogy sokan nézik az ismétlést. Kérsz kávét? kérdezte és meggyújtotta a bunzenégőt. Nincs időm, az ügyvédemmel találkozom, ezt viszont odaadom. Herriet kivett egy papírcetlit a zsebéből. Dr. Mason beszélni akar veled a női csapat egyenruhájáról, és... Felkészültél a másik hírre? A Hastings-től hívtak. Majdnem lecsaptam a telefonkagylót. El tudott képzelni? A Hastings-től. Mit mondjak? Van bőr a képükön, hogy ide telefonálnak. Ki volt? kérdezte Elizabeth, és igyekezett nyugodt maradni. Az utóbbi két és fél évben rettek várta, hogy felhívják és számon kérjék Kelvin hiányzó dobozai miatt. A személyzeti vezető, de ne aggódj, elküldtem a nőt a fenébe. Nőt? harry gyorsan megnézte a papírt, amire a nevet írta. Itt van, Miss Fresk. Fresk nincs a Hastingsnél, mondta Elizabeth megkönnyebbülve. Évekkel ezelőtt kirúgták, prédikációkat gépen véklinek. Érdekes, azt mondta ő a személyzeti vezető. Elizabeth a homlokát ráncolta. Ezek szerint vicces kedvében volt. Miután Harry-et elindult, Elizabeth öntött magának egy csésze kávét, aztán tárcsázott. Jó napot! Itt Miss Finch beszél. Miss fresk irodáját hívta, mondta egy női hang. Miss Fresk irodája? kérdezte meglepődve Elizabeth. Parancsol? Elizabeth elgondolkodott. Elnézést! Kivel beszélek? És ön kicsoda? Jól van, akkor rövid leszek. Elizabeth Zott vagyok, és Miss fresch szeretnék beszélni. Elizabeth Zott, ismételte a hang. Jó vicc. Valami gond van? A nő a túl végén egyből ráismert a kimért hangra. Á, szóval tényleg ön az. Elnézést, Miss Zott. Nagy rajongója vagyok. Örömmel kapcsolom önnek Miss Fresket. Kérem, tartsa a vonalat. Zott, hangzott nem sokkal később. Épp jókor. Jó napot, Fresk. Személyzeti vezető a Hastingsnél. Végli tudja, hogy ön másodállásban telefon játszik? Akkor tisztázzunk három dolgozott. Az egyik. Tetszett a cikk. Tudtam, hogy egyszer címlapra fog kerülni, de pont oda. Zseniális ötlet. Ha sikeres akar lenni, olyan helyen próbálkozon, ahol kedvelik. Tessék! A másik dolog. Tetszik, ahogy a házvezetőnője, Harriet nem házvezetőnő. Miután mondtam neki, hogy a hastings hívom, rögtön elküldött melegebbék éghajlatra. Csúcs volt. Fresk. A harmadik. Jöjjön be olyan gyorsan, ahogy tud. Lehetőleg ma, egy-két órán belül, ha megoldható. Emlékszik arra a gazdag befektetőre? Visszatért. Fresk. Tudja, hogy szeretem a tréfát, de… fresk nevetett. Mi az, hogy szereti a tréfát? Maga szerint ez vicc? Nem, Zott. Figyeljen. Visszajöttem a Hastingshez. Mi több vezető lettem. A befektető olvasta a levelet, amit a Life-nak írtam, és felvette velem a kapcsolatot. Később mindent részletesen elmagyarázok, de most nincs időm, takarítok. Istenem, hogy szeretek takarítani? El tud jönni, nem gondoltam volna, hogy valaha ezt kérem, de hozza magával azt az átkozott kutyát is, mert a befektető látni akarja. Herjed remegett, amikor átlépte a Hansen Hansen ügyvéd küszöbét. Az utóbbi 30 évben más sem csinált, mint meggyónta a papnak, hogy elege van, mert a férje iszik, káromkodik, misére sosem jár, és úgy bánik vele, mint egy rabszolgával. Miközben mindenféle ocsmánságot vág a fejéhez. Az utóbbi 30 évben a pap csak bólogatott, majd elmagyarázta, miért tilalmas a vállás. Aztán különböző megoldásokat javasolt. Például imádkozzon, hogy jobb feleségé váljon. Gondolja végig, miért bánik vele így a férje, és ügyeljen jobban a megjelenésére, hogy boldoggá tegye az urát. Pontosan ezért rendelte meg heréjét azt a sok női magazint, mert úgy gondolta, ezek majd hozzásegítik a fejlődéshez, és megmutatják, mit kell tennie. De hiába próbálta megfogadni bármelyik tanácsot, a házassága nem lett jobb. Sőt, olyan is előfordult, hogy visszafelé el a jó szándék, amikor elment bedaljeroltatni a haját, mert a magazin szerint a férfiak bolondulnak a hullámos fűrtökért, Mr. Sloan csak zsörtölődött a dauer visszaga miatt. Miután Harriet megismerte Elizabeth Zottot, rájött, hogy nem új ruhákra vagy különleges frizurára van szüksége, hanem önálló karrierre. Méghozzá valamelyik magazinnál. Elvégre ki tudnál a többet a magazinokról. Biztos, hogy senki. Ennek bizonyítékaként döntő lépésre szánta el magát. Elhatározta, hogy kezd valamit, Rót még mindig publikálatlan írásával. Herriet szerint Rót azzal követte el a legnagyobb hibát, hogy rossz újságokat keresett meg a cikkel. A férfi ugyanis azt hitte, kizárólag tudományos magazinokban lehet megjelentetni egy olyan írást, amely a nők tudományos munkásságáról szól. Herriet pontosan tudta, hogy ez nem igaz. Felhívta, hogy megosszam vele a gondolatait, de a telefonszolgáltatótól megtudta, hogy Rót még mindig abban a furcsa nevű országban, Vietnámban tartózkodik. Ezek után a férfi tudta és beleegyezése nélkül jelentette meg az írást. Miért is ne? Ha megfelelő fogadtatásra talál, Rót nyilván hálás lesz neki. Ha viszont nem bánt ki nagy lelkesedést, ugyanott lesz, ahol eddig. Elment a postára. Lemérette a csomagot, aztán beletett egy saját névre megcímzett felbélyegzett borítékot is, hogy biztosan választ kapjon. Elmormolt három miatyánkot és üdvözlégyet, kétszer keresztet vetett, aztán mély levegőt vett és bedobta a küldeményt a ládába. Tekintve, hogy két hét elteltével sem kapott választ, aggódni kezdett. Négy hónap múlva már tudta, hogy semmibe vették. Próbált szembenézni a realitásokkal. Talán mégsem ismeri olyan jól a magazinokat, mint hitte. Talán senkit sem érdekel az általa küldött cikk, ahogy Elizabeth abiogenezise sem. Vagy talán Mr. Sloan akarja megkeseríteni az életét, mert fáj neki, hogy herjed boldog. Lehet, hogy a férfi úgy döntött, megbünteti, ezért kihajította a válaszlevelet. – Mi Zott! – köszöntötte a Hastings recepciósa, amint Elizabeth megérkezett. – Szólok Miss Fresknek, hogy itt van. – ezzel megnyomta a gombot. – Ő az! – Suttogta egy nő valaki másnak a pult túloldalán. Megtenné? kérdezte és felé tartotta az egy természettudós utazásai című könyve egyik példányát. Most kezdtem az esti iskolát. Az jó, mondta Elizabeth és aláírta a borító belsejét. Jó önnek. Az önhatására hatására tettem bizott, mondta őszintén a fiatal hölgy. Ha nem túl nagy kérés, adna egy autogramot az újságra is? Nem. Vágta rá Elizabeth. A Life számomra halott? Elnézést, nem olvasom a Life-ot. A legújabbra gondoltam. Ezzel felmutatott egy vastag, fényes, elegáns magazint. Elizabeth ránézett, és majdnem szívrohamot kapott, amikor meglátta magát a borítón. Miért számít az elméjük? Olvasta a Vogue címlapján. Ahogy végighaladtak a folyósón, a cipőjük kopogása elnyomta a laboratóriumból kiszűrődött generátorok és hűtőventilátorok zörejét. Fresk előre szólt Elizabethnek, hogy Kelvin régi laborjában fognak találkozni. Miért pont ott? kérdezte Elizabeth. Mert a befektető ragaszkodott hozzá. Nagyon örvendek mizzott, mondta Wilson, miután felállt a székéről és a kezét nyújtotta. Elizabeth alaposan végigmérte az őszes, rövid, hajó, zöldes, barna szemű, csíkos gyapjú öltönt viselő férfit. Hat-harminc körbe szimatolta, aztán Elizabeth felé fordult. – Rendben? – Régóta szeretnék önnel találkozni, kezdte azon. Nagyra értékeljük, hogy ilyen gyorsan ide fáradt. – Értékeljük? – kérdezett vissza Elizabeth meglepődve. – A többes szem nekem szól szólalt meg egy ötven körüli nő, aki mappával a kezében jelent meg. Haja átmenet volt az ősz és a szőke között. Világos kék kosztümöt viselt, amelyen látszott, hogy gondos tervezés eredménye. A kosztümkabát gallérián díszelgő bizsúszászszor szép miatt viszont olcsóbb hatást keltett, mint Wilson öltönye. Every Parker mutatkozott be idegesen, és megszorította Elizabeth kezét. Örvendek. 6.30 miután átvizsgálta Vilzont, Parkert is alaposan szemügyre vette. Megszavolta a lábát. Szia 6.30! Üdvözölte kedvesen a nő. Előrehajolt és hagyta, hogy a kutya a combjához szorítsa a fejét. 6.30 szagmintát vett. Aztán meglepődve hátrébb húzódott. Talán megérezte a kutyám szagát, mondta a nő és maga felé húzta 6.30-ot. Bingo, imád téged. Nagyon tetszett neki, amit a műsorban alakítottál. Milyen intelligens emberi lény? Minden laborról teljes leltárt kell készítenünk, mondta freszk felé fordulva. Azt is szeretnénk tudni, mire van szükségem mi zott, folytatta egész más hangon, a kutatáshoz. Úgy értem itt, a Hastingsnél. Az abiogenezis kutatásához, egészítette ki Wilson. Az utolsó adásban említette, hogy folytatni szeretné a kutatást. Van ennél jobb hely? Elizabeth oldalra hajtotta a fejét. Tudok egy párat, amikor legutóbb itt járt, fresk közölte vele, hogy Kelvin holmiai eltűntek, 6.30-nak mennie kell, ráadásul Medlin is úton volt már. A más által teleírt táblára nézett, aztán Mr. Wilsonra merett. Úgy ült Kelvin helyén, mintha a sajátjának tekintené. Nem akarom rabolni az idejüket, de nem tudom elképzelni, hogy valaha is visszatérjek a Hastingshez. Ez nagyon személyes dolog. Megértem, mondta Every Parker. Azok után, ami történt, senki nem hibáztathatná ezért. Mégis szeretném, ha meggondolná magát. Elizabeth körülnézett, és megakadt a szeme Kelvin egyik tábláján. Belépni tilos. Sajnálom, de tényleg csak az idejüket vesztegetik. Every Parker Wilsonra nézett, a férfi pedig freskre. Ígyünk egy kávét, javasolta a fresk, amíg megfőzöm, a Parker alapítvány megosztja önnel a terveit. Mielőtt indulhatott volna, kinyílt a laborajtaja. – Vélzon! – kiáltotta Donatti, mintha egy régi barátját üdvözölné. – Hallottam, hogy a városban van. Odarohant és nyújtotta a kezét akár egy túlbúzgó üzletember. – Ott hagytam papot, és már is indultam. Elvileg nyaralok, de… – hirtelen megállt, ahogy megpillantotta az ismerős arcot. – "Miss fresk? Mit. Aztán a másik idősebb nőre tévett a tekintete, aki a homlokát ráncolva egy mappát tartotta a kezében. Mellette pedig... Mi a fene? Elizabeth Zott állt. Jó napot, dr. Donatti. Szólt Everly, és pont akkor nyújtotta a kezét, amikor a férfi leengedte a sajátját. Jó végre arcot is társítani a névhez. Elnézést, de maga kezdte Donatti leereszkedően, miközben úgy került ez ott tekintetét, mintha leprás lenne. Every Parker vagyok, mutatkozott be a nő, és visszahúzta a kezét. Amikor látta, hogy a férfi zavarba jön, folytatta. Parker. Tudja, mint a Parker alapítvány. Donatti arcára kiült a félelem. Sajnáljuk, hogy megzavartuk a nyaralását, Doktor Donatti, de van egy jó hírem. Ezután rengeteg szabad ideje lesz. Donatti a fejét csóválta, aztán Wilsonra nézett. – Mint mondtam, ha tudtam volna, hogy jön. – Csak, hogy mi nem akartuk, hogy tudja. – Vágta elhatározottan határozottan Meg akartuk lepni. – Mondhatjuk úgy is, hogy inkább átvertük. – Tessék? – Átvertük, ismételte Wilson. – Ahogy ön átvert minket, amikor elsikasztotta a Parker alapítvány vagyonát. – Vagy ahogy átvertem is Zottot? – Vagy inkább Mr. Zottot? – Tudja – amikor ellopta a kutatását. Elizabeth meglepetésében felmondta a szemöldökét. Én ne figyeljenek, kezdte Donati, és Zott felé mutatott. Nem tudom, mit mondott az a nő, de biztosíthatom önöket, hogy... hirtelen megállt. És maga mit keresi? kérdezte Fresk felé fordulva. Azután a nevetséges levél után, amit a Life-nak írt. Az ügyvéden be fogja perelni. Ezután Wilsonra nézett. Talán nem tudja, de évekkel ezelőtt kirúgtuk Fresket. Ezért olyan bosszús. Ez igaz, mondta egyetértően Wilson. Van indítéka. Pontosan, vágta rá Donatti. Pontosan tudom. Ugyanis én vagyok az ügyvédje. Donatti szeme kikerekedett. Donatti, kezdte Every Parker, miközben a táskájában nyúlt és kivett egy papírlapot. Nem szeretnék udvariatlan lenni, de nincs sok időnk. Csak írja alá is mehet. A férfi felé nyújtotta a lapot, amelyen ez állt. Felmondás. Donatti némán merett a papírra, miközben Wilson elmagyarázta neki, hogy a Parker alapítvány többségi tulajdonossá vált a hastingsben. Miután olvasták fresk a Life magazinban, úgy döntöttek, alapos vizsgálatot kezdenek. Így derült fény a hűtlen kezelésre, blablabla, bla, bla, és úgy döntöttek, blablabla bla bla Donatti képtelen volt figyelni. Ez nem kell, nem régi laborja? Valahol a távolban még hallotta, hogy Vilzon gondatlansággal, az eredmények meghamisításával és plagizálással vádolja. Jó ég. Muszáj inni a valami töményet. Létszámcsökkentést hajtunk végre, jelentette ki Freszk. Mi ez a többes szám? csattant fel Donatti. Na jó, én hajtom végre a létszámcsökkentést, helyesbített Freszk. Maga titkárnő. Sohajtotta Donatti, mint akinek elege lett a színjátékból. Kirúgtuk, nem emlékszik? Freszk az új személyzeti vezető, mondta Wilson. Megkértük, hogy keressen egy új vezetőt a vegyi részlegre. De én vagyok a vezető, emlékeztette Donatti. Úgy döntöttünk, másé lesz a vezetői pozíció, jelentette ki Everi Parker, majd Elizabeth felé biccentett. Elizabeth meglepetésében hátralépett. Szó sem lehet róla, ordította Donatti. Nem bocsátottam szavazásra a kérdést, bágtalá Avery Parker, kezében a felmondás lobogtatva. Ha akarja, olyan emberre bízzuk az önfoglalkoztatását, aki jól ismeri a munkásságát. Másodszor biccentett Elizabeth felé. Mindenki Elizabethre nézett, de úgy tűnt hiába, mert nem vette az adást. Még mindig a hápogó Donattit figyelte. Kezét csípőre téve előrehajolt egy kicsit, aztán hunyorított, mintha mikroszkóba nézne. Néhány másodperc csend támadt. Aztán kiegyenesedett, mint aki most jött rá a megoldásra. Sajnálom, Donatti, mondta és adott neki egy tollat. Magácskának ehhez nincs meg az intellektusa.